показати європейським токсикологам. Відмовили. У свідоцтві про смерть написали «Загальна інтоксикація організму, викликана саркомою підшлункової залози». «Ляля і -ля Катя», – сказала зірка, – на третій день не могли говорити, плакали. Всіх дітей привезли з різними діагнозами. Коли дізналися, що вони з одного класу зібрали консиліум, і встановили харчове отруєння. Ляля -ля Пономаренко просила, щоб їй ноги відрізали. Докурив. Зірка з задоволенням забралася назад до кімнати. Команду поклав перед зіркою альбом. На багатьох світлинах команду і Андрій Перегуда молоді, засмаглі, у камуфляжі озброєні. На одній забинтована як окон людина. Лежачи на лікарняному ліжку, пальці латинською В. Вікторією, показує фотографу. Це хто? Я у шпиталі. Ми з Андрієм де тільки не воювали. Якби не він, мене б уже не було. Після поранення півроку висів на волосинці, дружині похоронка прийшла, вона на збереженні лежала. Почалися передчасні пологи. Вночі під новий рік. Не могли нікого з персоналу докликатися. Сама пішла до лікарів і народила по дорозі. Чергова кушерка звеліла дружині підвестися, Вона весь час лежала разом з дитиною на підлозі. І самій іти до пологового залу. Кричала, що вона не наймалася тут усіх носити і возити. Дитина і дружина померли від зараження крові. Я пістолет не здав. Їхав убити всіх. Андрій умовив подати в суд. Мене відправили на експертизу, мовляв, після тяжкого поранення в голову і все таке. А лікарню зобов'язали підвищити, поглибити, розширити і зміцнити. Шкода. Послухався Андрія і не вбив їх. Тепер помилки не буде. Навіщо мені це все? Зазнайомитись. Але ж ми не напарники з американського кіна. Може й станемо. Мені й теж звірятися. Я й сам про вас знаю. Хто міг телефонувати вашим батькам? Команда ходив до вікна і назад. У джинсі і светрі вже не видавався аж таким небезпечним. оглядила помешкання. Гостєве крісло – єдина поступка традиційним меблям. Решта начиння – саморобка. За прочиненими дверима іншої кімнати – спортивні тренажери. А тут – стелажі, робочий стіл, тумбочка з комп'ютером. «Накаслик?» – раптом сказала зірка. <гум> «Тумбочку мій тато називає накасликом. Сам їх робить, він майстер по дереву. Можна йому замовити? У самого руки до всього не доходять. «Батьки живуть у Ясенях?» ну no проблем, ми доставимо». «Ми?» – команду не відповів. «То хто з ваших знайомих міг збурити батьків і навіщо?» – запитав Попавзі. «Про слідство знають кілька людей, і слідша з усіх брала підписку про нерозголошення. Травка у лікарні. Літка вдавиться за копійчину. А міжміський дзвінок тепер дорогий. Та й моїх батьків вона вже сто років не бачила. Щоправда, не знаю, яким робом це тулиться до справи. Директорові ліцею і до прокуратури надіслано мої фото. Що на них? Нічого особливого. Точніше, у директора було фото, на якому я цілувалася. Хтось за мною стежив та й зробив. Хто це міг бути? Може, сам покотило? Ні, тоді він захворів і не потрапив на зустріч з Клинтоном. Дві секунди. Ви цілувалися з Клинтоном? Командо глянув на зірку. Відійшов до вікна без фіранок. Голе скло, блакитно-сірий дніпровський пейзаж за ним. А на фото, які ви бачили у прокуратурі? Я з травкою голуб.